Zer eroik ingainia nahi batudu, baina, baina, baina, pixkat luztatu egitea izan dira, eri erotik eta abendu arte. Ogan ez da berri olako izi erria, 2008-10 arte bakarrik, eta berzea inakautan, baina, entzuntut, ez da, estudiuzik idau li eta luria bota, eh? Ba. Zuk zer espero zinuen justuki uh, itzartze hortarik, zer beharrezkoa dute uh, mendialdeko uh, erri uh, Gauza franco, bizten dena, Le, Le, Le Mexiko-Huaiko eunian uh, erriak uh, gotohtzia eta dinamikoa txikitzia eta jendiak atxikitzia mendiohtan. Bizten dena, hori errenkulik uh, ondiena hori da, guen lekutan eta bertze uh, mendilekutan, eh, bizten dena. Eta hartza uh, eta hotxoain egineko uh, debateoik uh, baitespakoa die eta behar egin Horra, e, nik erratu dena karrikako jendia eta mendiko jendia ortai bizindena, laborantzatik eta hartzeintzaz bizideenetik. Bizideen behar lukete, hori behar die behitezpa, oaiko egunia nahi patu eta landu. du. Hori hosti laluntako da eta behar bada ortarako da, hemen ipar jaldetik hain autetxiguti hostegoen nuntako gongresuan? Ba, pentsatzeot, behar ba, gai, gai, gai gotorratie eta oa, oa, oaiko egunia laborantza gukdu, laborantza beraz hori menditan hartzaintzaikin, ez, ez pago desagertu nahi beharko da zaluki zerbait egin. Ipatu du ere, proiektuan baita eldu den urteko, erriko bozen ondotik, irude legea edo dezentralizazio eta dibertsifikazio legea. Zer da hau eta zer ekarri aldu mendialdeari? Zer den legea sohotsa da, historioa eta behar luke ministroak eburua zainduz eurazki, behar du haute txiek eztiedena bizigateko eta ministroak ez eurazki joan urguneko hitzatioik. Ha, Aipatzen du, ala ere, experimentazio bat zuen egitea eta behar bada mendialdeak, proposamenak egiten aldituela, horretarat, gomitatu zaituzte. Ba, biztan dena behin, no, proposamenak egiten dien jena, entzunentuzten urabertzea hau zuata. Uzkur pixkatu dira. Ba ba, ba, ba, ba, ez da... Ez du, bolako,